eller på agendasattarna.wordpress.com I intervjun med agendasättare nummer 41 droppas ord som energi, familj, kraft och passion både här och där. Det är nämligen AIKs sportchef Björn Väström som är veckans gäst. Weström beskriver hur man bygger ett fotbollslag på bästa sätt. Vilka egenskaper som har tagit honom till den position han har idag. Vilken som är hans favorittransfer och vilken allsvensk spelare han helst skulle vilja ha i AIK. Weström gör också ett försök att förklara den AIK-hybris som sägs finnas. Och så resonerar han hur han ser på de genomlysningar som görs av klubben lite då och då. Och så kan jag utlova teorier om Daniel Majstorvits, Henok Goitom, Andreas Alm, Rickard Norling och Micke Stare. Ja, ni hör det blir ju AIK-fest de kommande 44 minuterna. Berätta gärna vad ni tycker om podden på mejladressen agendasattarna eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Och precis som vanligt kan man såklart köpa en tjusig agendasattarna t shirt av mig också till bra pris den är intresserade hör av sig på mejl eller via Twitter. Nu, dags att lyssna på Björn Weström. Härligt. välkommen Björn Weström. Tack så mycket. Alla gäster får beskriva sin egen yrkesroll. Hur låter det om du gör det? Ja, titeln är sportchef i, i AIK fotboll och det innebär att man har ett chefsansvar för spelare och ledare och arbetsuppgifterna är väl köpa och sälja spelare och hantera den dagliga verksamheten och se till att de avtal som vi skrivs följs Du startade tidigt i AIK har jag läst mig till. Du funderar aldrig på att bli spelare? Nej, inte fotbollsspelare. Jag var fotbollsspelare i AIK under, under några år på, på pojklagsnivå. Eh, sen så eh, spelade jag mer hockey som senior. Eh, och det var väl det som kanske som utövare låg mig lite varmare om hjärtat. Jag tror att jag kanske mina egenskaper fick... Eh, bättre utfall på en ring än på en, på en stor fotbollsplan. Du har varit scoutchef, tränare, assisterande tränare och sportchef. Vilket är roligast av de där, skulle du säga? Eh, det är all, allting har sin charm. Det blir ett eh, oerhört tråkigt och väldigt diplomatiskt svar. Men, men allting har sin skärm och alla arbetsuppgifter är, är unika i sin roll, vilket betyder att man får Försöka hitta utmaning och utveckling i det man, det man är tillsatt att göra. Sen så är det klart att sportchefsrollen i, där kanske man har större påverkan, och ur det perspektivet så kanske det är roligast. Vilket är det svåraste då? Kan du beskriva det? Jag tror att det är precis samma sak där. Det, det är väldigt. Väldigt skilda arbetsuppgifter och väldigt skilda roller på så sätt och alla har sin komplexitet och man leder människor på olika sätt med olika eh, kanske längd på, på, på hur man ser på när, när det ska lyckas. Som en tränare vill du att du ska lyckas imorgon och som en sportchef kanske jag rekryterar en spelare som jag vill ska vara klar om, om fyra år så det är väldigt... Det är väldigt svårt att jämföra på det sättet. alltid är väldigt komplext och svårt på sitt sätt. Men det är just utmaningen i det som lockar. Assisterande tränare är väl kanske den rollen som är minst förväntningar på. Där handlar det väl mer om att vara rätt person och rätt bollplank för den huvudtränare som utsätter. Du var inne på det lite själv, där, men är du mer intresserad av fotboll eller utveckla individer i någon form av ledarskap. En kombination tycker jag. Vi tar en, en, en ny sats i AIK nu. Där vi prioriterar den dagliga verksamheten kanske på ett annat sätt och där vi försöker buffra upp en mängd som vi inte har varit uppe i tidigare. Vi har under de åren som jag har varit i Aik tränat i underkant tror jag på vad man behöver göra för att prestera på elitnivå. Det handlar väldigt mycket om att hitta formen till matchen imorgon och att tränaren ska göra ett resultat som gör att han överlever i sin roll. Däremot så kan det över tid ge en negativ utveckling för de spelarna som inte ingår i tränarnas plan för tillfället. Och därför behöver vi hitta andra vägar och andra former av, av träning för att eh, hela truppen ska få någon slags utveckling i alla fall. Eh, och där är vi just nu. Vi, vi eh, har sedan i somras och sen, sen jag tillträdde eh, startat en operation som heter 8-12 eh, som jag har namngett själv. Eh, där... Eh, Egentligen, ursprunget till, till, det, till det namnet är att man ska forma spelare som man får eh, bromsa på 12 och inte väcka på 8. Så det är idén. Hur menar du med bromsa på 12 och inte väcka? Jag menar att om jag ber dig att göra eh, 10 upphopp här så ska jag inte få chata på dig när du är utan När du gör din 12 ska jag säga att eh, du räcker med 10. Hur involverad är du i tränarens beslut? Jag förstår att kanske inte on pitch, men fram tills dess. Hur mycket involverad kan du då vara om taktiska direktiv eller spelarens eh, uppdrag? Det kommer att bero på ganska mycket vem som är tränare, tror jag. Och vilken typ av kemi och vilken typ av bakgrund som den tränaren har. Vi har idag en tränare i AIK som är kanske en av allsvenskans minst erfarna tränare. Han har väldigt få elitår bakom sig som, som fotbollstränare de elitåren han har är i Aik då först och främst som assistent i träningen och han heter Andreas Alm han heter antingen Alm när vi pratar så är det och det är klart att hans profil är ju blir ju då följderna och konsekvenserna blir att vi är en, en, ett större antal personer som han studsar sina beslut mot innan han fattar dem själv så att, på så sätt så kan jag nog vara med ganska mycket i processen. Har ni en bra kemi? Eh, vi har bra kemi. Vilka förebilder har du inom eh, ledarskap i fotboll? Mm, jag skulle inte säga att det är så mycket fysiska personer så utan det handlar mer tror jag, om generella värden. Att, att eh, hitta utveckling och, och hitta nyfikenhet och hitta energi i saker och ting eh, och få energi och ge energi det är väl, eh, det, är väl det som är, är det viktigaste av allt tycker jag. Eh, och det kan man göra på olika sätt givetvis. Och olika personer behöver olika stimuli för att få den här typen av energin. Men eh, jag skulle vilja säga att det är mer värden än, än eh, enskilda personer. Så är Orättvis är en ganska stor fråga kanske men hur tänker man när man bygger ett lag? För vi som är på utsidan och kan givetvis inte lika mycket som ni kan så ser man ju oftast att det finns någon form av superstjärnoffensivt som inte sällan är kanske egotrippad av sig och lite mer egocentrisk. Sen har vi enträgna arbetare kanske lite längre defensivt ner i plan. Finns det sådana där modeller som du går efter eller blir det vad det blir liksom? Ja det där är ju också... Det beror lite grann på när du sätter ner mätstickan eh, i hur truppen ser ut. Skulle du sätta ner den idag när vi pratar så, så kan man säga att det är viss obalans i vissa faktorer i en trupp. Man strävar väl kanske efter någon slags eh, optimal balans i ett truppbygge. Ålder, egenskaper, eh, historik, personlighet, den typen av... av eh, Kvoter är det väl som man försöker att titta på. Ehm, Ska vi titta i dagens trupp så, så har vi ju en obalans. Vi har två eh, naturliga ytterbackar. Ehm, och det är väldigt lite för att vara en toppkandidat i, i all Om jag spetsar till frågan, kan man någon gång känna som lagbyggare att vi har ett för gäng? Jag behöver en, en färgklick här? Absolut. Ehm, definitivt så. Det är väl någonting som lockar mig att, att jobba med just spelare som, som har ett, en, en personlighet som sticker ut och där, där personligheten går igenom i egenskaperna som fotbollsspelare. Att man, att man uttrycker sig väldigt uttrycksfullt, både på och utanför planen. Ehm, och sen då, då försöka länka ihop det på olika sätt. Det är, en, det är en balansgång givetvis vi det där, det måste alltid vara för lagets bästa och för att vi ska ro hem de där poängen som, som uttrycket ska finnas. Samtidigt så tror jag att man kan, man kan locka ett visst antal åskådare bara genom att ha personligheter som ja, uttrycker sig både på och utanför planen oavsett hur det går för laget. Varför tror du att offensiva spelare oftare har den typen av profil? Det, jag tror att det handlar om kreativitet, att en kreativ eh, hjärna kanske är mer uttrycksfull än en destruktiv. Den destruktiva eh, spelaren kanske inte behöver ta fram samma eh, säga, fina dimension på sin, eh, på, sin, på sin pensel när han målar, utan han kan vara ganska, ganska grov i sitt sätt att, att både uttrycka sig och, och eh, utöva. Hur ofta är det ni i ledningsgruppen sitter i en långmangling och liksom någon gång har kommit fram till den slutsatsen exempelvis då att vi behöver en superstjärna eller en offensiv eh, kreatör för att dra publik och ordna med vårt varumärke här som kanske inte är nödvändigtvis bara är sportsligt. Det händer ganska ofta skulle jag vilja säga det är en parameter som som finns med nu kanske vi inte har just publik till eh, publiktillförsel som argument utan det blir snarare någon slags balans i truppen som saknas sen att konsekvensen blir eh, det det tror jag vi alla är medvetna om så det tror jag inte man uttrycker på det sättet men det är klart att vi vid varje transfer ser hur truppen totalt sett förändras. En grupps dynamik förändras ju så fort du byter ut någon. Om du bara tar bort någon ifrån en grupp så förändras ju gruppen och det, det är vi väl medvetna om. Och vi har ju en relativt stor omsättning på spelare i en sån här grupp. Så att över en treårsperiod så har ju gruppen förändrats väldigt radikalt. Eh, så att, där handlar det om att, att hela tiden ha balans i just den typen av egenskaper eh, som också omfattar personlighet. Så det går att säga att fotbollsklubbar har en värvningspolitik som ibland inte är på sportliga grunder. Du måste alltid vara tillräckligt bra i fotboll för att uppnå en status i en fotbollsklubb. Så är det alltid. Man kan säga att man ska värva in ledare exempelvis i en, i en klubb. och Ja, vi värvar ett ledarskap med den här spelaren. Men min erfarenhet är att om spelaren inte är tillräckligt bra fotbollsspelare så kommer han aldrig få möjlighet att uttrycka det här ledarskapet. Så att i grund och botten måste han alltid vara tillräckligt bra i fotboll. Sen får vi sätta de andra egenskaperna mot varandra. Siktar du på ett huvudtränaruppdrag igen? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör idag. Jag är väldigt fokuserad på det arbetet som jag har idag. Och ja, jag skulle vilja säga att jag jag tror att till viss del att det är bra att ha en fot i luften och vara på väg framåt. Men jag väljer att vara på väg framåt, men i det uppdraget som jag har. Det här är en podcast från Expressen. Vilka egenskaper tror du att du har som är bäst i din yrkesroll? Jag är i min personlighet väldigt lugn av mig. Så jag har, en, jag har ett, ett inre lugn som jag tror bygger väldigt mycket på kunskap. Jag tror att jag är yrkeskunnig. Jag kan sporten fotboll. Jag kan spela ett fotboll. Jag vet vad som är bra framgångsfaktorer i AIK. Det är väl det som är kanske mina största tillgångar idag skulle jag vilja säga. Finns det någon transfer som du är extra nöjd med? Av vilken anledning du vill? Kanske inte bara sportsligt, utan vad som helst egentligen, men som du känner att där, det där var huvudet på spiken för mig. Eh, det, det är väldigt... Det är precis som i början när du frågade så blir, blir svaret väldigt brett. Det, det blir en... Alla, alla transfers har sin charm eller sin ja all, allting har liksom olika effekter och, och det är klart att ta en spelare från, från Assyriska som bossman i form av Martin Lårensson till och göra honom till någon slags A-landslagsspelare och en väldigt väldigt bra ytterback i Alsenskan det är man glad och stolt över att man kan omsätta det man ser på Södertälje IP till Att lyckas på Råsunda och nu mer på Friends. Det, det kan man vara stolt över. Man kan vara stolt över att man åker till Brasilien och hittar Antonio Flavio, som kanske är ja, den avgörande pusselbiten i ett, i ett race 2009. Man kan vara glad och stolt över att man hittar Alexander Milosevic på Skytteholms IP. Man kan vara Glad över att man har eh, på ett eller annat sätt stöttat Martin Motomba sedan han var eh, väldigt ung. Eh, och fått följa hans resa eh, till elitspelare och, och med allt vad det har inneburit. Eh, så att, eh, på många sätt eh, är man ju såklart känslomässigt kopplad till egentligen alla spelare som man har, har tagit in. Och lika känslomässigt berörd blir man ju av de som inte lyckas också. Så är det. Är du icke-benägen att värva spelare från Djurgården eller Hammarby? Ja, man ska aldrig stänga några dörrar där. Däremot ska man ha en enorm respekt för, för, för historik och den passionen som, som finns i det. Vi vi gjorde ett försök att värva Sebastian Eguren under 2010 och det var en ganska bra teoretisk idé. Det var också en fantastisk människa på många sätt som, som var fascinerande att få följa på, på, så, länge, på, så, på, så, på så på så nära håll. Eh, han spelade också VM det året. Eh, däremot så ja, var han fysiskt sjuk när han var här vilket gjorde att han inte alls fick ut den potential som hade hoppats så då framstår ju hela värmningen som fullständig idioti och alla läser in i det efteråt att det var för att han kom från Hammarby och att de hotade honom i, i början på hans session här. Eh, så att, eh, det är väl klart att med facit i hand så kan man konstatera att det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på. Eh, däremot så... Tycker jag nog att det var, det var en bra idé. Men eh, den höll inte. Och det måste man vara beredd att sträcka upp handen och utvärdera själv. Och... Kanske skulle jag inte göra samma sak idag. Eh, så, så kan det nog vara. Däremot så tog vi Kennedy rikbanen inför den här säsongen. Eh, jag tror inte att det var så enormt många som som trodde att det skulle vara den, eh, det utfallet som, det, som jag upplevde att det har varit hittills. Jag tror att de flesta kände att det var en liten knäpp på näsan på Djurgården och att han möjligtvis skulle göra mål i något derby. Det var väl ungefär de förväntningarna som jag upplevde utifrån fanns. Eh, men idag så, så tycker jag att han har utvecklat sitt spel till en nivå som jag hade hoppats att han hade i sig. Och då blir man ju såklart jätteglad eh, när man har... Eh, en från så är det. det talas om AIK hybris Vad är det egentligen? Och är det bara bra? Evenemangsansvarig Lasse Pettersson eh, har sagt en gång i tiden till mig när jag började i AIK i slutet av 90-talet så sa han så här att Björn du ska veta en sak att allting som vi gör i A.K. det förstärks. Eh, och eh, det har jag tagit med mig i, i många sammanhang och jag tror att det är så att eh, när vi gör dåliga saker då får vi höra det och det skrivs om det eh, och eh, ja, vi blir väl medvetna om det. Men när vi gör bra saker så kan det nog också vara så att vi får oproportionerligt mycket beröm för det och det är väl det någonstans kanske som är själva essensen i det att man, man eh, man får kanske oproportionerligt mycket positiva känslor för någonting som är tre poäng eller en, en cykelspark mot Halmstad eller vad det kan vara för nånting. Det, det är väl det som är för mig i alla fall hybrisen att det skenar iväg på ett sätt som kanske inte står i proportion till själva prestationen egentligen. Hur försöker du stoppa den om du försöker stoppa den? Nej, jag försöker inte stoppa den för att om vi hamnar i ett hybrisläge så har vi hamnat i ett läge där vi har gjort bra saker. Sen att konsekvenserna eh, så att säga, leder oss till ett, eh, en, en uppfattning hos andra att det är någon slags hybris, det är egentligen deras problem. tycker. Jag. Kan man ha den självbilden som AIK har när man har ett SM-guld på 15 år? Ja, det, det har vi ju så att då kan man ju ha det. Eh, och det tycker jag med all rätt att man, att man ska ha. Vi har, en, vi har andra saker i klubben som, som kanske inte är lika konkret metbara som ett eh, resultatmål på det sättet. Utan det handlar om åskådarantal, det handlar om uttryck från publik, det handlar om attraktionsvärde och, och sådana saker. Eh, och det tycker jag är, är Svårt att mäta, men det ingår i att eh, ha den eh, kanske något skeva självbild som då omvärlden tycker att ARK har. Varifrån hämtar föreningen kraft, skulle du säga? Eh, aik familjen är eh, extremt stor. Den är väldigt brokig och är i min värld väldigt fin. Så som en, en familj ser ut, en stor familj ser ut. Eh, klubben hämtar kraft i eh, lagets framgång. Givetvis. Men också i eh, samhörighet och, och så att säga, känslan av att tillhöra någonting som är, eh, som är väldigt genuint och som är väldigt passionerat. Ehm, det finns en, en styrka i att vara så pass många som, som, som vi är i AIK. Det finns en... Det finns väldigt många tillfällen då man möter andra aik eh, och i Ur det så, så kan man också hämta kraft oavsett hur, eh, hur lagets eh, resultat för tillfället ser ut. Farlig mark här nu för mig, men om man tar på sig sina mest fördomsfulla glasögon så kan man tala om klassperspektiv i Stockholms fotboll där Djurgården kanske har en viss överklass i, i sin publik. Hammarby hämtar sin eh, fanbase ifrån Arbetarna på Södermalm. Vad är AIK för någonting skulle du säga? AIK är världen för mig. Eh, och det är det som är, är det häftiga. Vi är, vi är alltid från, från det lokala i Solna till eh, Stockholms förorterna. Med, med alla eh, mångkulturella inslag som finns där. Eh, och vår eh, rekrytering sträcker sig runt, runt hela världen egentligen. Så att eh, för mig är, är AIK... Ja, världsmedborgarnas lag. Ni är inte jättestora söder om söder, va? I Stockholm. Nej, det, det är vi säkert inte. Men vi är större än vad, vad Hammarby är i Norrord. De senaste åren har det stormat en del kring klubben. Det gör ju alltid det. Daniel Majstorovic, en liten incident med honom, Rickard Norling var det snack om när han lämnade klubben och Alex Miller har också fått negativa rubriker på senare år. Varför stormar det så mycket kring AIK? Du var inne på det lite, men kan du konkretisera det? Nej, jag tror att det är det, att det finns en, en lockelse att eh, helt enkelt eh, utreda det som genererar mycket intresse. Och då... När man utreder och ska beskriva det så, så kan man göra det på olika sätt och man kan göra det på ett provocerande sätt. och Då kommer det bli mycket reaktioner på det och då, då blir det mycket rubriker på det. Eh, sen finns det säkert sanningar i det också. Så, att, så att det är inte det, det är inte bara fördomarna som gör att eh, rubrikerna blir stora. utan Det är säkert så att saker och ting kanske inte alltid har skötts på ett sätt som det borde. Vid egenskap av, av scout då, som du har i dig också, då har du gissningsvis rest Rätt så mycket och sett mycket fotboll. Hur står sig allsvenskan skulle du säga i den här världsfotbollen? Det är ingen så dålig liga. och Det är därför det görs ganska få bra transfers från Sverige till, till andra ligor. Det är en liga där det är svårt att se bra ut. Och det är därför det så att säga, görs få stora transfers. Det är många utländska spelare som kommer hit som, som tror att de ska vara totaldominerande men ligan är generellt sett väldigt destruktiv vilket gör att det är, det är svårt att se bra ut och det är därför också att det är svårt att bedöma spelare som är i, i allsvenskan. Vi får ofta det omdömet om de matcher som, som scouter är här och när de är här och tittar på spelare i vårat eller i motståndarlaget att eh, spelaren är helt okej okay, men matchen är för dålig för att vi ska kunna göra en relevant bedömning vart han ska kunna landa någonstans. Hur ofta sker det att spelare kommer hit och känner att det här var inte alls vad jag trodde? Det är ganska sällan som vi rekryterar spelare som kommer från en bättre nivå än där vi befinner oss själva. Så att Allt som oftast rekryterar vi spelare med ganska hög potential som ska gå in, bli bra här och gå vidare. Så att ur det perspektivet så, så händer inte det speciellt ofta. Jag har nog aldrig upplevt och i, i samma tematik där, hur står sig AIK i ett klubbperspektiv i resten av Europa eller världen? Det är mycket fans, det känner vi till. Och ett Djurgårdsderby, Djurgården-AIK-match är ju ganska bra standard rent fanmässigt. Hur står sig själva föreningen skulle du säga i Europa-fotboll och världsfotboll? Det beror gärna en gång på vad det är du mäter för någonting. För det är klart att mäter du eh, publiksnitt så står vi oss väldigt bra. Mäter du... Eh, Arenan så tror jag att den står sig väldigt bra om du jämför med, med andra klubbar. Eh, men eh, ja, tittar du på, på kvaliteten på den fotbollen som spelas. Eller ah, eh, kanske antalet landslagsspelare i ligan. eller så där, då, är det inte, då är det inte alls lika högklass. Eh, lite, lite grann beroende på vad, vad det är för någonting du mäter. Men eh, jag tror att de värdena som står sig bra i Europa klass, De värdena finns i AIK. Du har ett eh, målande och trevligt språk. Varifrån kommer det? Ja, jag tror att jag tidigt i, i, i karriären eller säga det, livet kanske det kallas eh, lärde mig att använda ord på ett sätt som gjorde att jag ja, vann gehör för det jag tyckte och tänkte. Läser du mycket? Eh, mindre än jag borde. Finns det fotbollslitteratur som är relevant när man är på din nivå? Det gör det säkert. Det är det jag läser minst. Faktiskt. Då och då så blåser det upp eh, debatter kring AIKs supporterfölje nu senast i uppdraggranskning. Mm. Man försökte leda i bevis då att huliganer inom situationstecken har direkt inflytande i styrelsefrågor. Vad är din reaktion på det? Att man får de eh, svaren som man, som man söker. Ungefär så. Jag tror att man kan, man kan leda det mesta i bevis om man, om man vill. Eh, jag vet inte hur relevant det är heller, egentligen. Eh, jag tror att det går eh, x antal människor ute på gatorna som, som nyttjar både eh, så att säga, eh, kollektivtrafik och eh, läser... Eh, dagstidningar som, som just de eh, organisationerna kanske inte skulle vara stoltast i världen över att hantera dagligen. Eh, men så är det. Vi har alla ett ansvar. Vi, AIK som klubb har satt upp statuter för vilka värderingar man står för. Eh, sen kan vi aldrig bestämma vem som, vem som ska sympatisera med AIK eller inte. Ni är inte skakade över genomlysningen överhuvudtaget? Nej, jag tyckte snarare att det var bra ur ett perspektiv att man verkligen fick eh, känna att de värderingarna vi står för vad de betyder för oss och vad har det för konsekvenser att vi säger att vi tycker det här, om vi säger att vi står för dialog, vad har det för konsekvenser um, och vad, hur påverkar det oss i vardagen Så att det, ja, jag tycker att, att genomlysningen var bra, sen kanske var det osakligt gjord och man, man sökte ett väldigt tydligt eh, mål med själva genomlysningen det tycker jag var väldigt tydligt, men eh, det, det får stå för dem som gjorde det. Du som har varit eh, AIK i så många år, känner man igen vilka som är brottsliga element i fanskaran? Har man koll på det liksom? Ja, brottsliga element. Alltså jag, jag har nog ganska bra koll på vilka som tillhör vilka falanger, om vi säger så. Det är ju att pågå ett brott idag och att tända, ett, tända en seriet på, på, eh, på nationalarenan. Så det är klart att då är det nog ganska många som är tyngre som brottsliga element. Som brottsliga. Men eh, det är klart att jag, jag vet vilka människor som, som sympatiserar med vilka falanger. Så hur hanterar man det är det läskigt eller är det en del av ditt jobb Nej det är absolut inte läskigt jag blir allt som eller ja alltid väl bemött av allt och alla som, som jag som jag möter och de som har andra åsikter än mig är alltid beredda att sätta mig ner och, och ta en diskussion med varför de tycker som, som de tycker jag får motivera mina åsikter och jag tror att att det är det som är vägen framåt att eh, jag kan lära mig någonting av av alla våra supportrar på ett eller annat sätt och, och få en förståelse också vad, vad som är deras drivkrafter för att de ska fortsätta gå på våra matcher och, och hålla på AIK och för att försöka ta in det i vårt strategiska arbete hela tiden i hur vi ska bli bättre. Så du blir aldrig skrämd av att ha en dialog med någon som är kriminell då inom situationstecken, om någon nu skulle vara det. Eh, nej, på en hypotetisk fråga så, så ger jag ett hypotetiskt svar och svaret är nej. Jag, eh, jag blir inte rädd på det sättet för att jag har aldrig mött en person som vill skada klubben. Eh, och min enda drivkraft i det här är att göra klubben bättre. Och om då personens intention är att också göra klubben bättre då tycker jag att jag har ansvar att lyssna på den personen och, och ta till med det. de åsikterna som finns. Har du någon bakgrund själv i någon av de falangerna du talar om. Jag har en bakgrund som AIK. Och ja, om det ska sättas någon rubrik eller vad heter, det, någon, någon etikett på det så, så vet jag inte. Jag har. Jag har befunnit mig både på ståplatsläktare och på sittplatsläktare. Men jag tror inte att jag har något medlemskap i någon, någon falang bakom det. Stämmer att du blir kontaktad av folk inom firman som är en av falangerna då inför kontraktskrivningar och förhandlingar och sådär? Jag har dialog med alla falanger som vill ha en dialog med mig så att det, det, det är inget konstigt att, att, så att, säga, att den dialogen för sig kommer. Jag har dialog även med journalister relativt dagligen så att dialogen är ett arbetssätt för mig. Sen kan man då ha synpunkter på givetvis i vilken situation man har dialog och vilka uppgifter som man, som man lämnar ut eller vilka som man behåller för sig själv men strategin är att eh, vissa saker är offentliga och vissa är inte offentliga och de offentliga eh, så att säga, sakerna som vi pratar om de, de kan alla ha tillgång till oavsett fall Hur mycket inflytande tycker du att diehard supportrar ska ha i en klubb? Det måste alltid finnas en balans mellan, eh, mellan akademisk kunskap och ren passion. Eh, och det är väl när den så att säga, förenas eh, som, som kanske utvecklar är som bäst. Men jag tror väldigt mycket på eh, ett kritikerfilter i allt det man gör. Att det finns en, en kritikeravdelning som ständigt granskar det man gör och, och håller den på tårna. Och det tycker jag att Våra supporter är väldigt bra på. Jag tycker att de är kritiskt lagda i grund och botten. Vilket gör att eh, vi som jobbar med det dagliga måste hålla fokus på utvecklingen. Jag vill läsa upp ett citat från Björn Eriksson. Som väl var utredare för någon typ av huliganscen. Om man nu ska kalla det med slarviga ord och är en självutnämnd grupp med en helt annan agenda än vad klubben har. Jag tror till och med att Björn Eriksson är Aikare i grund av. Vad är din reaktion på det? Ja, jag tror att det, det, går, det går inte att generalisera på det sättet. Jag tror att ja, inom vissa frågor, så är det säkert så, men eh, jag tror aldrig att, att firman hade existerat som egen grupp om inte tillhörigheten till AIK hade funnits. Så att, eh, att deras agenda skulle vara någonting annat än att det bästa för AIK skulle gälla, det har jag väldigt svårt sett. Ser du något problem i att många arga unga män följer fotbollsklubbar? Nej, jag tycker snarare att det är, är en tillgång att ha eh, energi att försöka kanalisera. Eh, och när vi gör det på, på rätt sätt då, då skapar vi både historik och eh, vi blir förebilder för alla andra delar i samhället som inte alls klarar av att eh, kanalisera den typen av energi. Om du slutar med fotboll nästa sommar, vad, vad skulle du göra då, tror du? Um, ja, Svårt att säga, men det är klart att jobbar med någon slags ledarskap som jag gör idag så, så tror jag att det går att applicera på, på olika saker. Um, skulle jag få, få möjlighet att välja fritt så skulle jag nog vilja jobba med någon, någon slags kreativ process där man... Där man um, Ja, är med och bidrar och, och puttar, puttar energi åt, åt olika håll för att eh, komma framåt. Eh, sen om det handlar om eh, kläddesign eller husproduktion eh, eller eh, trädgårdsförvaltning, det är tidigt svar på. Ett jobb inom media kanske? Ja, eh, det är väl klart att man... Man ska inte stänga några dörrar på det sättet. Det beror ju alldeles givetvis på vad det skulle omfatta i sådana fall. Jag tror att det är viktigt att tacka ja till saker och ting som du vet att du kan tillföra någonting i och inte bara bli smickrad över själva uppdragets dignitet i form av en titel. Utan att du känner att du har någonting att tillföra och har det, då ska man nog pröva vingarna. Vad har du för fritidshobbis fritidshobbis. Just nu gillar jag extremt mycket att hänga med min tjej. Det är min fritidshobby på det sättet. att Jag trivs extremt bra med henne och hämtar krafter. Hur många timmar lägger du ner på AIK i veckan skulle du säga? Ja, det är svårt att säga. Det är, väldigt, det, är, det är väldigt flytande vad som är AIK och inte AIK. För det är klart att jag kan bestämma mig för att för att gå på restaurang och eh, sätta mig och äta en bit mat och, och ha en trevlig stund och så visar det sig att eh, kypan håller på AIK. Och då blir det väldigt mycket snack om AIK och då kan man alltid diskutera vad som är, vad som är jobb och vad som är fritid. Så att, eh, eh, så länge man har det här jobbet så tror jag att man får inse att det är en slags livsstil och så får man förlika sig med det. Och så får man inse att man är en offentlig person som behöver stå där med AIK-färgerna dygnet runt Blir du aldrig trött på det. Nej, det finns utveckling i alla situationer. När det, när det går tungt så är det klart att när resultaten går emot och, och, och vi inte träffar rätt med de, de besluten som vi, som vi företar så så finns det en utveckling i det. Eh, när det går bra, som, som det för tillfället gör då, eh, där vi är inne i en, i en trend där vi, där vi kanske vinner, vinner en del, då, då finns det ju en stor utveckling där i att hur får vi det här att, att verka vidare? så att, äh, jag skulle vilja säga att äh, det är så pass komplext yrket att det går hela tiden att hitta nya vinklar och nya utmaningar i. Du fick plocka vilken spelare du ville allsvenska vem skulle du ta då? Mei Malango. Av alla spelare som har spelat i u under din tid vem man varit bäst då. Kan du svara på det? Den som har gjort så att säga, kanske starkast intryck och det betyder inte det att man är kanske fotbollsakademiskt vassast men det är Ivan Obolo Om vi kastar oss tillbaka en tid och minst tillbaka till Daniel Majstorovic och hans, att han kom på kant med klubben. Om vi har det som exempel och så pratar vi om att det finns 18 spelare i, i, i en trupp, 11 startar och sju på bänken. Hur skapar man glädje tror du? du var inne lite på det, men hur skapar man glädje för de som är på bänken? Ja, det är väldigt svårt eh, eftersom det är förutsättningar precis som du säger att vi måste ha en, en träningsverksamhet som består av ex spelare för att de 11 ska få rätt sparring och kunna göra ett bra jobb eh, på helgen. Eh, men det gäller att, att hitta utveckling för den spelaren som inte är, eh, är med i matchtruppen eller som sitter på bänken och det, det är svårt, vi, vi har försökt med reservlag och, och u serier och allt vad det är, men så länge man inte tävlar på riktigt så hittar man liksom inte riktigt den stimulin, utan vi tror väl att, att vägen framåt nu kanske snarare ligger på, på att hitta liksom de individuella uppläggen där man, där man tränar mer och där man utvecklar kanske svagare sidor som man, som man inte lägger så mycket tid på när under den perioden när man ska visa upp sig för tränaren och kvalificera sig till match, utan det kan vara teoretiska upplägg med videoanalys och det kan vara tilltagsträning med en dålig fot eller det kan vara en uthållighetskapacitet som man ska försöka utöka över en tre period eller vad det kan vara för någonting. Så det handlar väl lite grann om att kanske sätta lite långsiktigare mål och sen så bryta ner dem i ganska tydliga aktiviteter för spelarna. Och då behöver man lägga fler timmar än vad vi kanske har gjort tidigare och det är därför vi tränar mer just nu. Har ni lärt er någonting av majstorovic affären? Är det svårt att plocka hem ett utlandsproffs och han ska få spela på de premisserna som han förväntade sig? Som jag sa, jag tror att det är hela nyckelfrågan är om spelaren är tillräckligt bra eller inte. Så är det. Det finns alltid ett nuläge där man fattar beslut och där man säger om framtiden. Men det är klart att de som fattade besluten där och då eh, skulle troligtvis göra det på ett liknande sätt idag om situationen var liknande. Nu har vi ett facit att förhålla oss till. Eh, Daniels utveckling kanske inte var den som varken han eller vi hade hoppats på. Eh, transfermarknaden förändrades inte på det sättet som man hade trott att den skulle göra. Och då, det sammantaget gör att det blir en situation som blir väldigt, eh, väldigt olycklig. Och sen kan man alltid prata om om, om, om, om tränaren ska förklara varför man, är, varför man inte får spela eller inte. Jag tror att det är en, det är en, en liten räddningsplanka för spelarna att, att skylla på. Det låter kanske slafsigt, men, men lite så att det är ju inte... Det är inte Spelaren sitter ju inte med ett leende på, på bänken för vet att eh, tränaren tycker att eh, ytan mellan inneback och ytteback är större när, när just han spelar istället för den som spelar just nu. Så att, eh, jag, jag tror att det mm, ja, ibland så, så är det lätt att vräka ur sig sånt att man inte har fått någon förklaring men jag tror man, vet, jag tror man är ganska väl medveten om vilka vilka kvaliteter man själv har och vilka av medspelarna har. Och om andra spelare väljs, då kan man nog själv räkna ut vilka kvaliteter det är ungefär som, som skiljer. Ehm, så att, ja, eh, jag hoppas att vi har lärt oss, givetvis. Ehm, men det, det behöver inte heller betyda att det aldrig kommer att hända igen att vi gör en, en rekrytering som blir fel. Ska man liksom räkna med att när man plockar hem spelare som Maja Storovic och i Tom, som kommer från La Liga, i alla fall spansk fotboll och spelat i La Liga. Ska man räkna med att de förväntar sig att ha en viss status i laget omedelbart eller är det också en personlighetsfråga? De, de kommer ha det initialt, så är det ju. De kommer in med en erfarenhet som, som gör att de andra spelarna förväntar sig saker och ting. De kan också ha en personlighet som, som fångar gruppen. och Det har ju både Daniel och Hena. De har väldigt starka personligheter på det sättet. Väldigt retoriskt skickliga och sådär. Det är klart att det, det skänker en viss status. Men sen, så som alltid, det, det är innanför kritan. Man måste vara tillräckligt bra. Och är det det, då bibehåller du den där statusen. Är du inte det? Det blir snarare tvärtom att då sjunker statusen ganska dramatiskt som fotbollsspelare och också som, som person i laget. Så att, Det går väldigt mycket hand i hand och det handlar alltid om att du måste vara tillräckligt bra som spelare. Richard Norling och Mikael Stare är gissningsvis rätt så stora i aik fankretsar Ser du att de skulle kunna komma tillbaka och träna AIK någon gång i framtiden? Ja, det tror jag att de skulle kunna göra. Eh, dock lämnade de ju med, med väldigt olika förutsättningar och till, eh, ja nu har, de ju, nu har ju båda uppdrag på eh, i allsenska konkurrentklubbar men eh, jag tror att båda skulle kunna komma tillbaka på ett eller annat sätt i någon form, så betyder inte det att man blir huvudtränare för KM. Har du kontakt med båda? Eh, mer eller mindre, ja Har Stare på något sätt bränt sina broar för att han gick till en mindre konkurrent, som man får ändå få säga att IFK Göteborg är. Kortsiktigt tror jag det är, ja. Kan du inte berätta någonting om dig som man inte vet? Du är otroligt verbal när det gäller fotboll och sådär, men har du, något, har du något kul som du kan dela med dig av? Något kul? Det är alltid roligt att få den. Berätta något kul. <laughs> ja, nej, jag... Jag är nog väldigt förknippad med det uh, yrket som jag har uh, eller i alla fall med den klubben som jag har och det är väl, det är väl där mina styrkor ligger förhoppningsvis. Um, och det, det, är nog, det är nog så jag vill att det ska vara också faktiskt. Um, jag, um, jag, jag, vill, jag vill att det ska vara så och uh, det är också det som, som har tagit mig hit och därför därför tror jag inte att det finns något kul att berätta som gör att den bilden förändras av mig. Du värnar om din integritet? Min integritet består väldigt mycket av att, att vara tillgänglig väldigt tydligt och, och ha en väldigt tydlig AIK-koppling. Jag tror att den dagen som, som min personlighet kommer att ställas på, på spets, och är nog snarare den dagen som jag tvingas lämna klubben. Ja, men när, du, när du talar så så inbillar jag mig att det betyder ju att du inte kan vara i någon annan allsvensk förening, för du är så starkt kopplad med AIK. Hur känner du för det? Det är känslomässigt hos mig. Sen så tror jag att det man lär sig av det, det är att man behöver vara extremt noga med att ta reda på vilken kultur och vad som sitter i väggarna i det yrket som man ska till. Om jag ska verka i en annan förening i Öster eller i Degefors eller i Assyriska eller vad jag ska någonstans så tror jag att det är extremt viktigt att man tar reda på vilken kultur som, som gäller där, vilka värden som är viktiga, hur, hur uh, supporterskaran ser ut, hur styrelserumspolitiken ser ut, om man ska på något sätt kunna få gehör för de idéer som man har och som man förhoppningsvis är ditrekryterad för att få implementera. Så är det också viktigt att visa arbetsgivaren respekten att man läser på lite grann om vad som gäller. Så du kan tänka dig att jobba i en annan förening än AIK? Ja, jag, jag tror inte att jag får leva drömmen hela livet men får jag det så är det vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Ja, eh, det är intressant. Jag, jag själv eh, har en plan på att eh, åka och träffa Lars Johansson som är, är sportchef för Skellefteå AIK Hockey. Eh, han har hört eh, mycket positivt om. Eh, en bra truppbyggare och som har satt eh, vissa principer som jag är intresserad av i spelet i Skellefteå. Eh, som jag tror att vilken klubb som helst egentligen kan göra. Det handlar bara om att bestämma vad man ska göra och vara konsekvent i det. Det som är intressant med dem är att de vinner också. Så att, eh, De har uppenbarligen hittat principer som både funkar lokalt– –som attraherar dem som, som går och tittar på Skellefteå– –men det funkar också nationellt, det vill säga mot dem de tävlar. Och, och de kan vinna eh, elitserien, både grundserien och slutspelet. Eh, och då, har man, då har man kommit på någonting. Mm. Sista frågan för alla, den är följande och den syftar tillbaka på namnet på podden som är Agendasättarna. Hur, vad är din liksom filosofi i fotbollsvärlden? Hur vill du att folk ska minnas dig nu, du har lagt av sen? Min agenda är att AIK gick från den klubben som tränade minst av alla till den som tränar mest av alla